Останній аргумент, як Блади передбачав, виявився для Ривароля найбільш переконливим. До цього барон зневажливо слухав пірата, збираючись розкритикувати його пропозицію. Та при останніх словах Блада обличчя Ривароля Рівароля раптом змінилось і сам він пожвавішав. Стримано похваливши план Блада, барон наказав негайно бомбардувати форт. Немає потреби описувати усі подробиці цієї операції. Через бездарність та грубі помилки французьких офіцерів вона пройшла не зовсім вдало. Гарматним вогнем форту було потоплено два французьких кораблі, але підвечір, не витримавши шаленої атаки піратів з тилу, форт капітулював. Ще до смерку Блад зі своїми людьми захопив пануючу над містом висоту ноестра сеньора де ла Попа і встановив там кілька гармат, доставивши їх туди на мулах. О півдні наступного дня Картахена, позбавлена захисту і налякана бомбардуванням, повідомила Деріва Ролю про свою капітуляцію. Набундючившись від непомірних гордощів за перемогу, яку він повністю приписував собі, барон продиктував умови капітуляції. Місто має здати всі громадські гроші, товари і коштовності. Мешканцям давалася можливість лишитися в місті або покинути його. Але ті, хто хотів виїхати, мали здати все своє майно, а ті, хто залишається, здавали тільки половину майна і віднині ставали підлеглими короля Франції. Деріва Роль обіцяв не руйнувати церкви і молитовні будинки, Якщо вони подадуть повний звіт про всі цінності, які є в їх розпорядженні. Картахена прийняла ці умови, бо іншого виходу не було. Наступного дня Дерівароль вступив зі своїм військом у місто і оголосив його французькою колонією, призначивши Декюсі її губернатором. Після цього в кафедральному соборі на честь перемоги відслужили обідню. Все це було тільки Передишкою. Бо зразу ж після обідні Дерівароль почав грабувати місто. Захоплення картахени відрізнялося від звичайного піратського наскоку тільки тим, що солдатам під страхом найжорстокіших покарань заборонялося заходити в будинки городян. Проте ця видимість захисту особи і власності переможених аж ніяк не свідчила про гуманність Дерівароля. Його турбувало, щоб якийсь дублон з того непомірного багатства, яке потекло в його скарбницю, відкриту іменем короля Франції, не поплив кишеню солдата. Та як тільки золотий потік вичерпався, барон зняв усі обмеження і віддав місто на розгрубування своїм солдатам, які не проминули навіть тієї частки майна нових підлеглих Франції, яку даріво роль. Обіцяв лишити недоторканною. Здобуч була величезною. Чотири дні більше ста мулів Возили золото у порт, А звідти на кораблі.